Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, F&M. La primera emissora local Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat VEA 91.6 F&M. Que bueno es el verano. Llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano ¡Ay! ¿Qué tendrá el verano? Llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano. Y de frío ya me, me río. río Llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano Y tú ya no estás conmigo Y es que el verano lo tiene todo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 Oh, ño no. i no. que no que no i és yes, que no que no que no que no que no que no Sònyores, senyor, benvinguts a una nova edició d'aquí del tot un poble a l'estiu. Avui, doncs, amb un repàs de continguts començarem el programa i també doncs, el que farem algunes connexions Primer connectarem amb els patis escolars d'aquí dels nostres barris. després també eh, doncs, ens vindran a visitar els de la guàrdia urbana i connectarem amb, amb una exposició que precisament comença aquesta tarda al Centre Cultural Can Fabra.. Verano, sí. Tot això a partir d'ara per acompanyar-vos en aquesta hora que esperem que sigui molt fresqueta per tots vosaltres. Doncs un programa en el que evidentment també tindrà cabuda la bona música, la música d'altres estius. Per exemple, el que escoltaves ara mateix és Llegó el verano de Riqui Town i el que ara mateix comença, el que ara mateix sona doncs és un tema de Rafaela Carrà i que venir al surt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 que otro más bueno vuelve a enamorar Doncs això arriba des de l'estiu del 1978 ha plogut, ha plogut una mica, sí, sí Em sembla que nos se't sent amb la qual cosa intentarem resoldre-ho ara mateix, ara sí S'encent ara? Sí. ara, sí. No, ara... Solucionat, solucionat. no, has canviat el que no havies de canviar Sí, ara? Ara, ara sí, ara sí. Però... Ja està Sí, ara Can sí Val Donts això, continuem amb el nostre programa explotant una miqueta a la Rafael de Carvín. Mm -hmm. Todos dicen que el amor amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. Cuantas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias que perdida la innocència en el sur se pasa mejor Doncs la Rafa i la Carraca se n'anava al sur i nosaltres ens quedem aquí per saber quina és la informació meteorològica que ens depara per les properes hores Tindrem un dimarts de núvols a primera i a última hora del dia amb un cel més trencat al centre de la jornada, quan el sol s'ha d'imposar més ganes. Aquest sol el que farà és que una altra vegada les temperatures remuntin fins als 25 o els 25 graus al centre de la jornada amb una miqueta d'aixafogó fins i tot. Però tindrem també núvols que no acabaran de desaparèixer, insistint més abundants sempre a primera del matí i sobretot avui a partir de mitja tarda o al vespre quan el cel pot tornar a quedar pràcticament cobert del tot, sense precipitacions però amenaçador en aquest núvol baixos que fins i tot podrien deixar la muntanya de ben emboirada. Núvols baixos que ens acompanyaran també bona part de la jornada demà dimecres. Sembla que serà la darrera jornada amb aquests núvols perquè dijous, divendres i el cap de setmana ja es presenten molt més assolellats, amb temperatures clarament més altes i amb xafogó de plèstic. Ahoy! Si jo la pudiera... Ay, si yo la pudiera, yo la pudiera, era encontrada. Jo la pondría en tu labio. Doncs aquest cap de setmana aquest senyor ha estat I... present al... Al concert, concert per la llibertat del Cap Nou. Sí, sí, i la veritat és que escoltava la, la ràdio i tots els cultus estaven d'acord en que el... Senyor Peret és un senyor de l'escena que en quatre acords va fer que el cap no s'aixequés i també va mostrar una petita sorpresa, va canviar. Ella té el poder per Catalunya en té el poder. Sí, esperem. sí. sí. Doncs el que escoltes ara mateix, la música de Peret, Estiu 1972, una làgrima que jo en l'arena. Eh? Garena, garena. Alguna vagana caigó, tu la divina. La la una ladrina la, la que quise Molt bé, doncs comencem programa uh, amb el molt bon, dia, Susana, bon dia Jordi, bon dia doncs avui volem parlar dels patis oberts que exacte. hi ha a les escoles exacte, perquè sobretot aquest mes de juliol, malgrat que el curs escolar ja ha arribat a la seva fi molts centres escolars d'aquí del distit de Sant Andreu estan oberts i diferent, diferent, diferents activitats pels nens i nenes i els seus pares també puguin gaudir, i per saber una miqueta més sobre aquesta iniciativa de patis oberts, a l'altra banda de fil telefònic tèrlim, a la directora de la direcció de promoció educativa la senyora Marlen Colmenares. Bon dia, senyora Colmenares. Hola, bon dia. Expliqui'ns eh, en què consisteix aquesta iniciativa de patis oberts a la ciutat. Mira, els patis oberts són espais d'ús públics pels nanos i per les famílies perquè puguin aprofitar ara en aquests dies d'estiu de gaudir en un espai que els hi és conegut i reconegut que els ofereix seguretat i que pels més grandets doncs, poden utilitzar de manera autònoma. Uh -huh. Aquests patis, a més a més d'estar oberts i poder gaudir de les seves instal·lacions, que en molts casos són pistes esportives, que potser en la plaça no hi és, a més a més contem amb una sèrie d'activitats de dinamització educativa programades per eh, que al districte cada setmana hi pugui haver-hi com a mínim una activitat que puguin rodar al districte.' De Sant Andeu, concretament tenim tres patis oberts uh -huh. que s'han distribuït eh, tenint en compte l' orografia o l'estructura del, del, del districte. Uh -huh. Una és l'Escola Pompeu Fabra, l'altra és l'escola Bernat de Boïll, la Bon Pastor, i l'escola Mestre Lliber a Sant Andreu Palomar. Mm -hmm. En quins horaris obririen els patis d'aquestes escoles? Els obrim cada dia, cada dia, des del dia que van començar les vacances escolars, s'obren cada dia fins al 31 de juliol. Obren uh -huh. 3 hores cada dia, uh -huh. a la tarda, de 17.30 a 20.30, més o menys, i, uh, i el Mestre Lliber, en aquest cas, també els dissabtes de 10 a 13 hores. Uh -huh. Recordem que els patis oberts eh, no s'obren sols, sinó que hi haurà un monitor per eh, tenir cura dels nens i nenes que hi assisteixin als patis, oi? Que no estaran sols i tindran un Exacte. responsable. Efectivament, o sigui, hi ha una persona, hi ha un monitor, que el que fa és una mica vetllar pel funcionament del pati, eh, incentivar la relació entre nens, una mica per crear veïnatge, per contribuir a la l'acollació social, i, eh, i per gestionar qualsevol incidència que, que es pugui oferir, eh?, que pugui produir. Eh, sí que és veritat que nosaltres el que incentivem és el joc lliure, eh?, que els grups de nens puguin venir al pati a jugar o els avis amb els nens o les famílies a la tarda a prendre la fresca, eh?, i, i a més a més d'activitats organitzades, ja com us he dit abans, les activitats de dinamització educativa que compten, a més a més de monitor del pati, amb altres monitors. Eh? Uh -huh. Quines activitats organitzades i podem trobar els patis oberts? De, activitats tenim de tipus cultural, uh -huh. de tipus esportiu eh? i, i d'activitats també de família, perquè allà es puguin produir relacions intergeneracionals. Eh? i d'esportives pues, perquè els anons tinguin l'oportunitat de provar altres tipus d'esport més enllà del futbol, que ja es practiquen de manera lliure i espontània i que pugui donar peu a que, que puguin experimentar i que a més a més incentivi que pugui haver interrelació entre nens-nenes, grans i petits, etc. Uh -huh. perquè qualsevol nen que, eh, encara que no sigui alumne d'un d'aquests centres hi pot entrar lliurement i jugar i utilitzar-ho, eh, cap problema evidentment, o sigui les escoles ja us he dit a començament és un espai d'ús públic que jo crec que una de les grans avantatges que té és que justament gaudeix de, del caràcter que li imprimeix la institució no? que és eh, una institució educativa i per tant la nostra experiència de, de l'obertura dels patis escolars, és que hi ha un comportament cívic eh, excepcional. Eh? Uh -huh. Perquè de quina, de quants, de Quantes edicions estem parlant d'aquests patis oberts a les ciutats de Barcelona? Uh, estem parlant des del 2008, eh, uh -huh. que van començar aquesta experiència, però ha, ha estat l'any passat quan s'ha fet aquest canvi i s'ha incrementat i impulsat aquesta nova etapa dels patis oberts, en dinamitzacions educativa que s'han incrementat i que s ha, s ha, el compromís municipal per a aquest mandat és que n'hi hagi patis, eh, servei de patis als 73 barris de la ciutat. Uh -huh. De moment això s'està complint. Sí, eh, de fet aquí a, a, a Sant Andreu és el districte que ja té el servei en tots els, el, els barris de, que configuren el districte. Mm? Uh -huh. Perquè, per exemple, com va sorgir el, aquesta iniciativa d'obrir els patis? Eh, era una necessitat que ho demanàvem als pares i les ampes i els professors? Era una activitat que en, la demanaven? A veure, eh, nosaltres vam començar a detectar que hi havia experiències puntuals que es feien d'aquí i d'allà, eh, d'obrir els patis un dia, una entitat, o... però no s'acabava no de veure, o si sigui, també generava certes dificultats. Eh. Llavors vam pensar què n'hauríem de fer un projecte que pogués eh, aprofitar les infraestructures del pati, rentabilitzar-les, perquè ara ja ens, ens resulta estrany passar davant d'una escola que estigui tancada, amb no? pany i clau, i que llavors també ens detectaven temes de que els nens saltaven al pati, que havien vandalitzacions de determinats centres, i pensava bueno, entre el perill que és que un nano salti i és faci mal, i entre que es produeix un malús de les instal·lacions perquè entren de qualsevol manera, doncs de quina manera tots plegats podíem fer eh, un ús dels patis d'una manera doncs, més efectiva i que tingués un component educatiu. Eh? Uh -huh. I llavors van començar a donar forma amb aquest pati, hem comptat amb la complicitat del que nosaltres ja anem els agents educatius i socials, que són les escoles, les AMPA, les entitats de lleure, una mica fer una mica de diagnosi de què passava tot això i què podíem fer. I a partir d'aquí se li ha de donar forma amb aquest projecte, que pensem que de totes totes és útil i que té una valoració molt alta, per tant, de la ciutadania. Estem parlant de les enquestes que hem fet a nivell d'unibus municipal que sobre un set de valoració. Uh -huh. Per tant, recordem quins són els patis oberts aquí a la zona de Sant Andreu. Uh -huh. L'escola Pompeu Fabra al sí. Congrés i els Indians, a l'Escola Bernat de Boïll, a Bonpastor, i l'Escola Mestres Llivers i Camins al Districte de Sant Andreu, ai, al Sant Andreu Palomar, perdó. Uh -huh. D'acord, vostè és la directora de la Direcció de, per la Promoció Educativa, que és una entitat que, si no m'equivoco, pertany a l'Ajuntament de Barcelona. No sé si ens podria explicar breument quines són les funcions d'aquesta Direcció per la Promoció Educativa. Mira, eh, la direcció de promoció educativa forma part de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Eh? Nosaltres el que fem és eh, treballar al voltant d'entendre l'educació, eh, entendre que la ciutat eh, té el compromís de ser educadora i que no només s'educa l'escola, sinó que també eduquem molts més altres agents i eh? que inclús l'escola a vegades fa, fa una feina... Uh, malgrat que altres deseduquen en un altre sentit, eh? Uh -huh. Llavors nosaltres des d'aquesta de, filosofia de la ciutat té un compromís educador doncs montem tota una sèrie de programes i serveis que ho fem de forma coordinada amb les escoles per sumar coherència i sumar sinèrgies i a més a més altres programes que en si mateixos fora del, del, de l'àmbit educatiu tenen un valor educatiu, eh? Tot això ho fem des d'una àrea central, que és l institut d'Educació, però ho materialitzem a cada districte en funció de la realitat de cada districte. És a dir, els patis, el programa concret de Patis Escolars Oberts al Barri que fem a Sant Andreu, ho fem de com ho acorda amb el districte i es decideix i, i se li dona forma en funció de la realitat del barri. Eh? És a dir, sí que és una Barcelona, que és una ciutat, però sabem que els districtes tenen realitats diferents, expectatives necessitats que, que s'han d'adequar. Eh? Uh -huh. També ens ha arribat una informació que ens diu que els nens i les nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Uh, uh, uh, uh, Perquè no, no, no és un casal, eh? hem de diferenciar que uh -huh. no és un casal en què tu els inscrius i té. És un espai uh, obert, és un espai d'ús públic, que diem, que evidentment hi ha un, un adult que, que, com us he dit avant, ajuda una mica a que hi hagi un ús equilibrat, és a dir, que els nens grans no ocupin la pista i no deixin jugar als petits, que un nen que està sol es pugui entrar en relació amb altra colla i juguin, però que en última instància la responsabilitat és de les famílies. Eh? Uh -huh. Evidentment, si passa alguna cosa, nosaltres tenim uns protocols d'actuació per atendre les criatures. Eh? però us podem dir que fins ara, de tot el temps que portem, mai ha passat res i que no ha passat alguna cosa són de les típiques coses que pot passar en qualsevol lloc. Eh? Mm -hmm. És una manera de que els nens eh, no, no s'arrisquin a jugar al carrer amb els perills de la circulació i petits problemes, sinó que juguin a un partit escolar, però sobre, sota la supervisió dels pares, que això no ho hem d'oblidar. Sí, sí, és important, és bastant sí. important. Sí, sí, totalment d'acord. I d'alguna manera és orquestar que tot el barri, uh -huh. perquè si un avi està allà i veu que un nen pren mal, li avisa, saps? Uh, el monitor que està allà uh, li comenta a l'adult. És a dir, hem vist situacions um, d'una gran fortalesa educativa, no? De que un nen hagi pogut passar alguna cosa, un mal comportament, i que haguessin cridar la família, l'haguessin fet una reflexió, i hem dit, vindrà el proper dia o ja no vindrà més? No, ha tornat. Eh? Uh -huh. o sigui, és a dir, hem actuat com a agents educadors tots plegats eh? uh -huh. llavors jo penso que això té un valor bastant important eh? bastant de, de fer vida de barri i que tothom ens impliquem en, en l'educació de la canalla eh? uh -huh. és això de ser indiferent al que fan, al que passa i el que fan com a l'elogi també és important eh? tot això intentem cultivar-lo i jo crec que en aquest sentit Eh, podem estar bastant contents de que tota la gent s'hi ha implicat i que hem creat un entorn com que això sigui viable. Mm? Bé, doncs uh -huh. Fins a final de mes eh, podran els nens i les nenes que vulguin poder gaudir d'aquests patis i d'aquestes escoles que evidentment doncs, són obertes a la participació de, de, de tothom. Exacte, amb els peus, seus pares, amb els seus avis... Sí, sí. Sí, sí. Escolta, molt moltes gràcies, perquè això em sembla que és important que la gent conegui els serveis que té a prop de casa eh? uh -huh. i que vosaltres, a través de, de la vostra emissió, doncs segur que us estan sentint molt i que ho podran gaudir. Eh? Uh -huh. Doncs moltes gràcies per atendre'ns, senyora Colmenar. És directora de la Direcció Generalitat per la Promoció Educativa de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Adéu, bon, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Alguna sorpresa tindrem d'aquí a poc, però ara el que fem és escoltar bona música. Vinga, fins ara. Siento mal Aquest era un dels temes de l'estiu. Llimonada. Llimonero. Limon, ben... <ríe> <ríe> doncs nosaltres ara el que farem serà sorprendre-us no amb limones, sinó amb una altra fruita. A veure, a veure. Quina fruiteta és, que ve molt de gust, així, fresqueta. Doncs sí, precisament ens arriba fresqueta. Sí. sí. Parlem del, del kiwi. Oh! <ríe> doncs anem a, anem a una recepta, vinga. Una mica de macedònia. ¡Hombre, Jaume! ¡Hombre, Ferran! A veure si acabo amb aquest reguitzell de fruita que vaig comprar l'altre dia. Va. Doncs avui farem uh, kiwi. No, sí. més kiwi no. Farem refrescant de kiwi i gelat de iogurt. Què dius, ara? Sí, una cosa bona, bona, bona. Molt bé. Ja veuràs que bé. Tenim... Atenció, please. Farem el iogurt nosaltres, eh? El oh. gelat de iogurt el farem nosaltres. Ah, no, no. sabem sí, no no que siguem... capaços. No, sí que ganduls. I l'anem a comprar fet. Feu-lo sí. que és més fàcil que res. Va. A veure, què has fet un dinar contundent? Sí. Vale, doncs, farem aquest refrescant de kiwi i gelat de iogurt. Sí. Ingredients. Dos iogurts. Ah, Cin... ja estan fets els iogurts. Ah, farem gelat. Ah, val, val. Ah, atenció. Val. Aquests dos iogurts, 50 grams de sucre, bé 10 mil·lilitres d'aigua... 100, posen 100 millor. 100, va, perdó, Cent, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Jo és que el zero, com que no compta, que no, no els trec. Que és així, que deu, com que no tinguéssim una xeringa d'aquelles... La... No, no, no, no. És que em passa amb els zeros, que jo els posi els trec, com que no val res. Ula, eh, aquí. 100 mil·lígrams d'aigua. Sí. Això és per fer el gelat. Sí. vale Tres ingredients, molt fàcil, ja veuràs. Sí. Quatre kiwis Sí. Eh? Més o menys un kiwi per cap, això és per 4 persones. Molt bé. En el nostre cas serien 8 kiwis per nosaltres dos. Exacte, eh? Una taronja i mitja llimona. El formatge parmesà aquí no? No, no, no. aquí no, no posarem. No, eh? no, no, no, no. No. no, aquí no. Molt bé, preparació. Primer de tot, desfem bé el sucre amb l'aigua. Sí. Agafeu un pot, oh. si ho vulgueu, i tireu el sucre dins amb l'aigua. I remenem. I remenem fins que ja s'hagi desfet el ja sucre. Ja ho tenim. A continuació, Deu agafem venir... els iogurts i els tirem també dins d'aquest cot. Per tant, no agafeu un cot petit, no, us han d'acabar no. tots els rigurs. Ho barregem bé, bé, bé, bé, una bona estona, i cap al congelador, ja està fet el gelat. Ja està? Ja està. Ja ho tinc. Això serà, això serà gelat. Imagina't. D'acord? Doncs bé, passem a muntar el que és ja el, aquest refrescant de kiwi. Vinga. Agafem mm, la taronja i la llimona, les expremim, d'acord? Amb aquest suc, el barrejarem amb els kiwis que els hem passat pel turmig, sí que ens agrada, ens encanta el túrmics. Ho posem tot ja ben junt, ho barregem bé, posem sucre o no, perquè serà acidet. Espera, el, el túrmics no funciona. Ah, ara, ara! Ah, és, és que estic en dollà. Ah, sí, és, no, això sí que va, ho té. Va. Va. Doncs bé, eh, hem posat ja aquests kiwis, els trossos de kiwi, el kiwi talladet, sí, sense vell, no siguem animals, mm -hmm. el suc de la taronja, el suc de la llimona, sí. pel túrmics, mm -hmm. i tirem sucre, rectifiquem de sucre. Allò que, ah, que maca la, rectifiquem, la paraula. Rectifiquem. Rectifiquem de sucre. De sucre, eh, perquè ens agradi. Ho posem en un bol, quan ja està tot ben... ben tormixat. Sí, atorzomixat. Sí? Atorzomixat, amb un bol o amb una copa o un... com bueno, vulgueu. Bueno, eh? Això mateix. Vale. Llavors, anem al congelador, que tenim ja fet el iogurt, sí? el gelat de iogurt tirem a sobre això que quedim mm acu -hmm. i ja està fet. Ja tenim Refrescant això. Refrescant de kiwi i gelat de yogur. Això tan fàcil que acabem de fer nosaltres. Et demostra que de base en els restaurants i diem, "Oh, mira quins postres, et foten 10 euros i és de re. Per queda bé això en una carta? Refrescant de kiwi i gelat de yogur. No us deixeu enganyar. És un yogur ronaver amb un kiwi i una mica de gràcia. Això, per tant, venga, venga Ferran, adéu a Déu. You Sha la la la la Això hauria de ser dels anys 60, 70, per aquella, per aquella època, no? Sí, més o menys, sí, sí. Molt bé. Pues, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, i avui tenim nosaltres, com cada 15 dies, com els dimarts, doncs, el senyor Àngel Tomàs Santos, que per tant és l'inspector del segon cap de, de la Guàrdia Urbana. Doncs benvingut. I... Molt bon dia. Bon dia. bon dia. Doncs avui tenim força coses relacionades amb l'estiu, eh? sobretot alguna per saber doncs, nosaltres el que, el que hem de fer i com comportar-nos a l'hora de que hi hagi... Doncs, evitar riscos, no? Sí, sí, sí. dintre de, de bueno, una, la campanya dels de, de consells de seguretat que oh. es fa, es fa bueno, cada estiu en aquesta època per part de, de l'Ajuntament i concretament de la Guàrdia Urbana de Barcelona doncs es, es reparteixen als diferents casals, eh, centres cívics i als eh, punts d'informació de, de l'Ajuntament de Barcelona una sèrie de, de, bueno, de de panfletos, eh, oh, wow. fulletons, sí. de consells de seguretat per l'estiu. Ara, aquests mateixos eh, consells l estan, l estan fent, diguéssim, eh, ressò als diferents casals de gent gran d'aquí de, oh, de, de Sant Andreu, no a tots, eh, però sí que de moment doncs, hem fet quatre quatre casals i bueno, farem a, a aquest divendres, eh, farem un altre i, i bé, per intentar arribar a, en especial bueno, a tota la ciutadania, però en especial a, a aquestes persones i el que volia era, doncs, aprofitant eh, la benentesa el, el donar aquests dotze consells, on, a veure, podrien agafar molts més, no? però sí que aquests dotze que són força importants en aquests dies per tema de vacances perquè, Clar. bueno vas a la platja agafes més el cotxe, o sigui una, una sèrie de, de consells que són els d'otxa que hi ha que és aquest fulletó i, i bé, i, si, si et sembla dies, aquests dies la es... gent surt més, no? Sí, sí, a veure, a més d'anar-se de vacances doncs s'aprofita i el bon temps doncs per anar a la platja o anar a passejar o veure... S'assormen, s'està sí. menjant a casa... Eh, exactament, no? Tres. I bueno, totes aquestes situacions doncs, bueno, es veuen refletits en aquests dotze consells, uh -huh. que si voleu doncs els enumero uh -huh. un a un i bueno, per, sí, sí. perquè tothom arribi a tothom, no? A, uh -huh. a aquests consells. Doncs, a veure, el primer, no? No expliquis gaire a no expliques gaire que marxes uns dies de vacances i demana a algú que recull la teva correspondència, correspondència. Sí, perquè si vas dient que te'n vas de vacances és més Exactament. fàcil... Exactament, hem d'intentar sempre, però és molt important, no? de, de, bueno, que te'n vas de vacances però ho ha de saber qui ho ha de saber, no, sí, no, no, no tot el barri, no? o, o, o que te'n vas a comprar a la garnisseria i ho bueno, comentes en plan general, no? o al van o situacions d'aquestes, de què millor. Hem de ser discrets amb les, les nostres vacances. Exactament. Exactament. Exactament. Després, quan te'n vas de casa, no tanquis les persianes del tot. Deixar alguna lluna encesa o roba penjada al, a l'estenedor, al, uh -huh. al balcó, per bueno, per donar aquesta sensació de que hi ha algú eh, que està vivent que no, no, no s'ha anat no, molt de temps. No? Uh -huh. Després, eh, el tercer, no deixar cap missatge al contestador. Tots deixen, normalment, no? tenim contestador automàtic a casa, doncs, bueno, no, no dic, ah, com que me'n vaig de vacances i estic molt, molt content, deixo el teléfono, estic de vacances, eh, deixa el teu missatge, no? Aquestes són situacions que estem contents però... Clar, si, si els altres saben que estan basats de vacances doncs és més fàcil que puguin entrar eh, Exactament Després, eh, elaborar és, és molt important no només a l'estiu sinó sempre és elaborar una llista de tots els objectes de valor que, que tens i si, i si es pot inclús fer fotografies i, i tenir un, un, un llistat d'aquests per si de cas tens ja la desgràcia, o mala sort, o com vulguis dir-li, de que, bueno, que sofres eh, un, un robatori, doncs poder aportar, diguéssim, una, una descripció molt acurada de quins són els subjectes que poden haver sigut sotret. No? Uh -huh. Després, eh, això que és molt important, és que si surs de viatge o te'n vas a... Bueno, a uns dies fora o, o només, bueno, te vas a veure un espectacle o el que sigui, sobretot, molt important el tema de l'equipatge, les aglomeracions, uh -huh. i intentar, doncs, sempre tenir cura de, del que tens tant al costat, per com pot ser una, la teva bossa, el teva equipatge, com la cartera, etc. i sobretot, doncs, quan hi ha aglomeracions, és molt important la cartera o o la bossa ben agafada i per la part de, de davant que, que, és... que es notarà més. Uh -huh. Serà molt més difícil de sustraure perquè darrere és molt més fàcil perquè no ho veus, no ho notes, però davant ho eh, estàs veient, o estan controlant constantment i és hi ha, una mica hi ha més difícil. Hi ha gent molt especialista però la, la les probabilitats s'acurten, no? Uh -huh. eh, I bueno, és, és, és important el fer aquesta, tenir aquesta cura. Després eh, hem d'intentar, sobretot quan, i quan vas així de, de viatge és no portar-ho tot a, al mateix lloc, o sigui, a la cartera que tinguis els diners, la documentació les targes de crèdit, per si de cas per no, perquè si en un cas de que et quedis sense eh, que t'ho treuen tinguis algun, o, o bé tens la documentació, o bé tens els diners o bé tens, tens les, les targes, no? Per, per, bueno per poder sortir, per per poder fer algun tipus de tramitació a les teves pertinences. Mm. Després, el que sí que hem de... Que el que parlàvem del tema de la platja, quan anem a la platja, doncs intenta no portar en, objectes de, de valor ni... Mm. ni bueno, I sobretot tenen molta cura de, de la teva bossa que deixes a, a la platja. Sobretot si pots, eh, no portar no portar coses de, de valor no? i estar molt atents s'ha de refrescar però sempre ha de tenir una vigilància especial per la, les teves, les teves pertinences Sí, que si anem quatre persones és una, una família, doncs que almenys hi una persona que estigui controlant no? eh, Exactament. I a més a més portar l'ús innecessari, no portar ni joies, ni grans quantitats de diners ni la documentació eh... per identificar-nos i i les claus de casa i ja està. Exactament, sí. aquest, aquest que ja heu avançat vosaltres seria la relació del vuitèxe.t no? mm -hmm. que quan basquen en les persones, sempre intentar de, de que algú estigui al, al control d'aquestes pertinències. Uh -huh. Després, que es dona, bueno, a les, sobretot a l'estiu en especial, el tema de les vendes, els massatgistes, el uh -huh. que és la venda de productes de la venda ambulant volant, que bueno, són de baixa qualitat, després del tema de les begudes, uh -huh. que potser la, la para para gent para no, ho, no ho creu, uh -huh. no però o realment estan amagades a llocs que sanitàriament... Eh, poden tenir doncs, problemes no? Al, mm. bueno, ho deixen a, a terra enterrat o ho deixen a un espigó a, es, bueno, en, mm. hi, ha, hi ha llocs veritablement i, i bé no, no s'ha no bueno, no de facilitar també, el, el, que aquesta gent pugui mm. fer aquesta venda ambulant. Ah, si sí, sí, hem de prendre el gust eh, millor en un restaurant o en un bar del costat de la platja segona tarda set les garanties són les que les, les adients no? ja d'aquests locals doncs, poden facilitar aquestes, aquestes begudes o aquest, aquests aliments uh -huh. després molt important doncs, és fer seguir les indicacions de policia serveis d'emergència uh -huh. sobretot en, bueno, en que no se sé, pod esta pues está un puesto, donc, que ve a la platja de que ya mala mala mar y bueno, el servéis uh -huh. de de Creu o don bueno, donc, si la gente de no no estás al o si estás al bós doncs, potser que, o a la muntanya no? potser que hi hagi algun incendi o situacions d'aquestes doncs, de que has de tenir cura i també doncs, facilitar la tasca de, potser, doncs, de, de que has de sortir doncs, de, del lloc que sigui per, per motius de, de seguretat uh -huh. després una altra situació que també es dona és el, bueno, aquestes situacions de la gent que s'apropa en tema de donar una una donació a organitzacions no governamentals però que no donen molta fiabilitat o agafar natures o gent d'aquesta que, que, que fa de sordo-muda que, que bueno, sempre aprofiten per... Bueno, sempre. Eh, I moltes vegades s'aprofiten bueno, pues, per intentar sostreure o per fer alguna, algun tipus d'estafa. Mm -hmm. I per últim i important el cotxe el cotxe no deixar pertinees a la vista que puguin ser susceptibles de de que, bueno, de que algú vulgui doncs, trencar el vidre o intentar obrir el vehicle a fi efecte de depurtar-se el que veu. Objectes de valor, bosses, eh, l'equip de música, el que és el tema de CDs que que poden bueno, donar que tinguis bueno, que algú vulgui agafar el que no es seu no? Mm. doncs aquestes situacions eh, aquesta seria l'última i són aquests dotze consells que ben mm. recollits a aquest fulletó i que mm. bueno, són tots els coneixem però es, mm. està mm. bé el, el, el recordar-los per aquestes dades doncs sí que els nostres veïns i veïnes els tinguin ben en compte sobretot si han de sortir aquest estiu doncs que sàpiguen el que es poden trobar no? exactament mm. molt bé doncs moltíssimes gràcies, Àngel Tomàs Santos, que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Molt bé. I això, doncs, mm. no sé si fas tant un bar de vacances... O... No, no, no, jo ja serà... No diré quan me'n vaig no, però per el no. moment, de moment. Ve, no. doncs almenys aquest mes de juliol que et puguem contar amb tu perquet. Molt bé, doncs ens veiem la per la propera. Molt bé. Veu, bon dia. D'acord. doncs nosaltres acontenem el nostre programa d'avui, escoltem una mica de música i tornem tot sortit. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que precisament avui el Centre Cultural Camp Abraus ofereix una exposició que es diu Més de 65 Mirades i volem parlar donc, amb una de les responsables d'aquesta exposició com és la senyora Esther Renardé que pertany a l'Associació de Benestar i Desenvolupament Molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns eh, en què consisteix aquesta exposició Més de 65 Mirades Bueno, perdona, és que te hago muy mal, disculpa. Ah, a ver si ahora me oyo mejor. Sí, sí, dime, dime. Vale. Pues sí, te hablábamos de en qué consiste este esta exposición sí. de más de 65 miradas. Bueno, te explico, como sabéis, el año pasado fue el, el año internacional del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Uh -huh. Y desde nuestra organización AVD, que nos dedicamos ...básicamente a la atención a las personas... ...de todos los colectivos y de todos los ámbitos... ...y por tanto atendemos a personas mayores... ...y uh -huh. el ámbito de la dependencia en general... Uh -huh. ...pues nos planteamos eh, la organización... ...de un certamen fotográfico... Uh -huh. ...que permitiera a las personas expresar... ...sobre todo a las personas mayores... ...a sus familias, a los profesionales que trabajan... ...con, con estas personas, a, bueno, a los voluntarios que permitieran, a través de la fotografía, explicar lo que es para ellos el envejecimiento activo sí. o los valores de la solidaridad intergeneracional, ¿no? Sí. Entonces participaron personas de todos los servicios de ABD, donde se donde este colectivo está presente, en centros de, de habitajes como el, el que hay aquí en San Andreu, en torres y Valle, ay, perdón, en... Ay, Joan ...en Joan Torres, to... disculpa... ...en Joan Torres o eh, el centro de día de Casabloc... ...o bueno, uh -huh. otros centros y otros equipamientos... ...que hay en la ciudad que atienden a personas mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues participaron, como te decías... Estos, ...estos usuarios, sus familias, los voluntarios... ...y los profesionales que participaron en ellas... Uh -huh. ...y con todas las fotografías... ...se planteó hacer una exposición itinerante tanto en los servicios gestionados por nuestra entidad, ABD, como en servicios de, a, a la comunidad. Por tanto, eh, contactamos con la biblioteca y con el centro Canfabra para tener la posibilidad de hacer la exposición de estas fotografías aquí. Porque vuestra asociación eh, trabaja bastante en lo que es la, la vejez, ¿no? Bueno, uno de los colectivos a las que atendemos precisamente las personas... ...en situación de dependencia... Oh, eh, sí. ...y gestionamos servicios... ...y, y recursos... ...orientados a estas personas... ...desde eh, servicios de ayuda a domicilio... ...de la ciudad, el SAT... ...de algunos uh -huh. distritos de esta ciudad... Eh, ...centros de día, residencia equipamientos de hábitat para Gen Grand, bueno, diferentes servicios, sí. Y, y claro, un, un, uno de nuestros objetivos es precisamente el envejecimiento activo, ¿no? Que las personas eh, consigan tener la mejor calidad de vida mm, a medida que envejecen y uh -huh. evidentemente favoreciendo las oportunidades de desarrollo en, en una vida saludable, uh -huh. participativa y además segura, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hola, buenos días. Soy Susana Ávila, colaboradora del programa. No sé si nos podrías decir quiénes han sido los autores de estas fotografías que conforman esta exposición. Pues mira, los autores han sido personas que viven en los habitantes de, de aquí de Joan Torras y en otros habitantes de la ciudad, Santa Caterina o Reina Amalia. Ah. Las personas que están en, en, en Casa Bloch, en el centro de día Casa Bloch, Eh, y algunas personas que también eh, conviven en una residencia que nosotros gestionamos. Uh -huh. Bueno, además de, de las personas usuarias, o sea, los propios, eh, las propias personas mayores, también han participado pues eh, familiares, nietos, hijos, eh, también han participado voluntarios que mm, colaboran en el día a día y, digamos, que acompañan a estas personas y también los profesionales. Uh -huh. es una exposición totalmente transversal porque lo han hecho gente mayor como quizás sus nietos sus hijos sí. sus colaboradores sí. Sí, por esto decía antes que bueno tratábamos un poco de fomentar eh, la digamos lo, la, la relación intergeneracional ¿no? uh -huh. y bueno fortalecer los los valores del conocimiento y la experiencia de las personas mayores y quizá la creatividad la innovación la frescura de las personas jóvenes ¿no? uh -huh. y unirlos para crear vínculos de, y fortalezas de de alguna manera aporten a las propias personas que participan y también a la comunidad, ¿no? Uh -huh. No deja de sorprender lo que puede transmitir una sola imagen. Uh -huh. Tanto sí, del que echa la fotografía como de aquello que en lo que se fija. si sí, desde luego, si, si tenéis la oportunidad, te invito a todo el mundo a que nos visite, a que visite esta exposición que estará del 2 al 28 de julio uh -huh. en Canfabra, os, os invito a todos y podréis ver ...realmente eh, cómo se expresa o, o cómo a través de una imagen podemos ver realmente estas fortalezas... ...o estos vínculos entre los jóvenes o los niños y las personas mayores. ¿no? Porque ahora que estamos en verano podríamos decir que vuestra asociación... ...sobre todo al tratar con el Benestar tenéis más trabajo o menos. Bueno, es que vamos a ver, en lo que se significa la gestión de recursos y proyectos, hay un uh -huh. un plan de los objetivos de trabajo establecidos que se que permanecen durante todo el año, ¿no? No uh -huh. no hay más ni menos trabajo por depende de las épocas, sino hay unos objetivos que van orientados a, a centrar la atención en las personas uh -huh. y a contribuir a mejorar y a, a, a tener establecida una calidad de vida idónea y óptima y adecuada, ¿no? Uh -huh. Pero um, no, ...no necesariamente el hecho de que sea verano... ...implica una, una atención más, más eh, digamos, mayor atención o más específica. De acuerdo, pues si nos permites, si invitamos a todos los vecinos y vecinas... ...que en estos momentos no nos escuchan a esta exposición... ...que se abre hoy en el Centro Cultural Canfabra... ...al carrer del Sierra número 24, pues para que cuanto más gente... ...nos solidaricemos y seamos capaces de captar lo que tenemos eh, cada uno... ...pues que ten tengamos la posibilidad de poder asistir y verlo... ¿no? ...bueno, nosotros estamos encantados de, de recibir a todo el mundo... ...esta tarde en la inauguración, que uh -huh. asistirá también el conseller... Y, ...y bueno, y algunas personas eh, de nuestra organización... ...y evidentemente usuarios y familiares, por tanto uh -huh. podemos compartir y podremos pasar un rato agradable y después evidentemente durante todos estos días hasta el 28 todo el que quiera acercarse podrá ir a visitarla. De acuerdo, pues uh, hacemos esto, quedamos esta tarde y a ver cuántas personas pues uh, podemos asistir a, a ver esta inauguración de esta exposición. Bueno, muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Dios. venga doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui Avui hem dit poques notícies eh? Avui Sí, poquetes, no... poquetes Avui ens hem saltat el guió així per les bones Com i... és, estiu les notícies són molt feixugues Sí, sí, ja t'ho Hi ha sí. moltes coses a fer, a comentar Doncs sí Doncs el que fem ara mateix Ens queden 5 minuts de programa Escoltem una mica de música I ens... bé, alguna notícia caurà del amor que pueda aconsejar tu pregunta y te ¿qué tienes que hacer? tienes que ver? Aquest tema es deia Dile, ens arribava des de l'estiu del 1963 i aquesta noia, doncs la veritat és que s'han n'ha assegut poca cosa més d'aquesta senyora, perquè es diu Rosalia uh -huh. i no ho sé, eh, més Rosalia ja no se n'ha escoltat últimament. Home, a vegades són cantants o artistes d'un sol èxit amb una carrera molt curta uh -huh. sí. i bueno... Bé, bueno, després ve el Duodinàmico, que ells tenen una, car una carrera bastant llarga. I encara dura. <ríe> I encara dura. encara dura, sí, sí. <ríe> sí. Molt bé, doncs uh, fem un petit repàs d'algunes notícies que tenim per aquí preparades. Uh, us parlem d'un robatori de cable elèctric que inutilitza <coughs> durant dues hores el carril bus va. El carril bus va de la C-58 a cada quedat inutilitzat aquest matí durant dues hores per un robatori de clar cable elèctric, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El vial que enllaça a Ripolleta amb la mar i que està concebut com una via ràpida d'accés a la capital per a vehicles amb dos o més ocupants, no ha pogut obrir a les 6.30 hores del matí perquè la falta de subministrament elèctric ha afectat els panes lluminosos que marquen el seu servei. Doncs la incidència s'ha resol finalment a les 8.30 del matí, quan s'ha restablert, restablert el corrent, la llum ha tornat als panells i s'ha pogut obrir la via a la circulació. El projecte del carril Busbao ha estat marcat des de la seva concepció per la baixa utilització. En la seva estrena, l'octubre passat, el seu ús era exclusiu per a vehicles ocupats per tres o més persones, per contribuir a la mobilitat sostenible segons la Generalitat. Però el seu escàs va fer replantejar el projecte a la consellera de territori que va optar per permetre que hi poguessin circular turismes amb dos o més ocupants. Donc la setmana passada us par... <coughs> deu. Ja? La setmana passada us parlàvem de que el Ministeri de... Sí, el, el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Barcelona doncs, els faltaven doncs, 15 o 20 dies per arribar a un acord sobre el tema de l'eststació de la Sagrera. Ara no és que hagin arribat encara a l'acord, però sí que ens ha arribat informació per part de la Ministra Pastor que garanteix diners per la Sagrera, però oblidant projectes faraònics. Exactant, el Ministeri de Foment està treballant perquè la futura estació d'alta velocitat de la Sagrera sigui una realitat, però adaptada a la disponibilitat pressupostària actual, i això passa per deixar de projectar obres faraòniques. Déu-n'hi-do. Doncs Pastor va confirmar que en les pròximes setmanes firmarà un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per garantir l'execució de les obres de la futura estació de l'alta velocitat de la Sagrera. Això ho va dir la ministra de Foment, la senyora Ana Pastor, a la inauguració ahir dilluns a Barcelona de la nova terminal de Crimal i el Port. Va dir, estem treballant per disminuir els costos i realitzar un millor aprofitament de les instal·lacions i ho farem sense obres faraòniques. La futura estació va dir tindrà unes instal·lacions, entre cometes, dignes, reflex d'una política basada en el sentit comú, la mesura i l'eficiència d'acord amb la situació econòmica actual. També va afegir que les pròximes setmanes es firmarà un conveni que recull les modificacions de l'estació de la Sagrera, que en un principi havia de ser una realitat l'any 2016 i ha cridat a fer un esforç a tots, també als polítics dels quals ha dit que s'han de caracteritzar pel seu sentit comú, eficàcia i eficiència. Molt bé, doncs fins aquí, ho deixem aquí, així que si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu, Susana. Adéu, Jordi. Adéu. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho más y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Vas a enamorar. Gente que ríe por las calles, gente que ríe junto al mar, Todos olvidan sus problemas junto a la...